День сімдесят другий. Піп рахувала їх кожен окремий день, відмічаючи в думках. Середина грудня в Кембриджі, і сонце вже згасало на небі, залишаючи після себе рожевий відтінок вимитої крові. Піп щільніше загорнулася в пальто і рушила далі, крокуючи старими вузькими звивистими вулицями. Через три дні вона буде тут знову, і мене вже сімдесят п'ять днів із того моменту майже до сотні. Дату суду ще не призначено, власне, вже давно нічого не чула. Лише вчора дрібниця. Марія Карас надіслала їй фото усміхненого Біллі, який прикрашає ялинку в яскравому червоному светрі з оленями. Піп теж усміхнулася йому крізь екран. День тридцять перший. Тоді звільнили Біллі Караса, всі звинувачення знято. День тридцять третій. Саме тоді стало відомо, що Джейсон Бел був вбивцею ДТ, «Гей, це ж той хлопець із твого містечка». Якось хтось спитав у спільній кімнаті гуртожитку, доки на фоні працював телевізор із новинами. Зазвичай із Піп мало хто говорив. Вона трималася осторонь, хоча насправді просто відгороджувала себе від усіх інших. «Так, це він», – відповіла Піп, підкручуючи гучність. Джейсон Белл був не лише вбивцею ДТ, а й південно-східним переслідувачем, гвальтівником, що діяв у південно-східній частині Лондона з 1990 по 1994 рік, це підтвердили ДНК-докази. Піп порахувала 1994 рік народження Енді Белл. Джейсон зупинився, коли народилася його перша донька, і вони переїхали в Літл Кілтон. Перший вбивця Де завдав удару, коли Енді було 15, коли вона почала виглядати як доросла. Можливо, саме тому батько так вчинив. Він зупинився, коли вона померла, ну майже, але про шосту жертву більше ніхто не дізнається. Все життя Енді було обрамлене монстром у її домі, його насильством. Вона не змогла його пережити, а Піп змогла. І Енді тепер могла бути поруч із нею, куди б вона не йшла. Піп звернула за ріг, повз неї шелестіли машини, вона перевісила важкий від книжок рюкзак на плечах. У кишені пальта задзищав телефон. Піп дістала його і подивилася на екран. Дзвонив тато. Вузол у животі і порожнеча в серці. Піп натиснула бічну кнопку, щоб проігнорувати дзвінок, і дала йому стихнути в кишені. Завтра напише листа, вибачиться, що пропустила, скаже, що була зайнята, можливо, збреше, що сиділа в бібліотеці. Все збільшуючи паузи між дзвінками, поки ті не стануть довгими-довгими проміжками, тижнями, а потім місяцями, не прочитані і без відповіді смс. Семестр уже закінчився, і Піп заплатила, щоб залишитися в кімнаті на канікули, сказавши батькам, що хоче доробити завдання. На Різдво доведеться вигадати якусь причину не повертатися додому. Піп знала, що це розіб'є їм серце, і їй теж, але інакше не можна. Віддалення вона була небезпекою і мала тримати їх подалі, аби нічого не зачепило їх, день 72-й. Піп була лише два з половиною місяці у власній ізоляції, у чистилищі, знову і знову ходила цими старими, мощеними вулицями. Вона ходила щодня і давала собі обіцянки, ось чим вона займалася. Обіцянки, що стане іншою, кращою, що знову буде гідною свого життя і всіх, хто у ньому. Вона більше ніколи не жалітиметься, коли треба буде відвести Джоша на футбольні матчі і відповідатиме на всі його запитання великі і дрібні. Бути для нього старшою сестрою, наставницею, тим, на кого він може рівнятися, аж до того дня, коли він виросте, і вже вона буде рівнятися на нього. Вона буде добрішою до мами, яка завжди хотіла для неї тільки найкращого. Піп мала б слухати більше, краще розуміти». Вона сприймала маму як належне її силу, закочування очей і причини для млинців, і більше так не зробить. Вони, команда, були нею з самого початку, з першого її подиху, і якщо піп поверне своє життя, вони знову стануть командою до останнього маминого дня. Триматися за руки стара шкіра до ще старішої «тато». Чого б вона не віддала, щоб знову почути його легкий сміх, як він кличе її своєю папушкою? Вона дякувала б йому щодня за те, що вибрав її і маму, за все, чого навчив, розповіла б, у чому вони схожі, і як щаслива з цього, як він сформував людину, якою вона стала. Треба лише знову стати цією людиною. І якщо це вдасться, можливо, одного дня тато поведе її під руку до вівтаря, зупиниться посередині і скаже, як пишається нею. Друзі, вона завжди питатиме, як у них справи, раніше, ніж вони у неї. Більше нічого не стане на заваді, їй не буде потрібна їхня поблажливість, бо тепер вона буде розуміючою. Сміятися з карою так, що болітиме живіт. У телефонних розмовах по три години, терпіти невдалі каламбури Коннора і його незграбні обійми, добру усмішку Джеймі і велике серце силу над, якою Піп завжди захоплювалася, Наомі, яка була для неї старшою сестрою, коли це було найпотрібніше. І Бекка Белл, Піп дала їй обіцянку – розповість їй усе, коли обидві будуть вільні. Піп довелося теж обірвати з нею зв'язока Пропущені зустрічі, невідповіді на дзвінки, але в'язниця була небекчиною кліткою. Її батько був її кліткою. Він зника, але Бека заслуговує знати все. Про батька і про те, як він помер, про Макса і роль Піп у всьому цьому. Але понад усе про Енді.